обрамлений зеленню осентягу та оксамитом очеретів. До цього ставу збігав від замку по горі розкішний тінистий сад, примхливо помережений алеями, прикрашений штучними скелями, водоспадами, фонтанами, статуями, квітниками, альтанками і теплицями. Сад той теж був оточений гарною високою кам'яною оградою. З виходом унизу на маленьку пристань біля якої завжди стояли баркаси і розмальовані дуби для панських прогулянок. Теперішній замок з усіма мурами і прибудовами стояв на новому замчищі, та й складки світлих, ще незакурених стін із яскравості дахів і верхівок башт зразу було видно, що він побудований недавно. Праворуч від нього чорніли стіни зруйнованого замку, на місці якого стояла тепер грандіозна і похмура споруда монастир-базиліан, що його побудував для ордену той же Олександр Яблоновський. За ставм розкинулось містечко, тонучи на околицях у зелені садів і рудіючи гостроверхими дахами в центрі. Здалеку, з височини замку, воно здавалося надзвичайно мальовничим і вабило до себе привіллям. Ліворуч за довгою греблею, що перетинала став, Видно було млини, над колесами яких завжди стояв райдужний водяний пил, виграючи пригарними переливами світлотіний. Праворуч став вигадливо звивалася і губилась у сивій зеленій верб синя стрічка тікича. А далеко на широкій хвилястій рівнині серед яскравої зелені пишних лук і темних плям гайків та пасік ряхтіли золотом і бронзою клаптики нив. Ніби розкидані то там, то там аж до обрію розкішні дорогі плахти. А вже ж втішно було дивитися з баштової вишки на веселий, привільний, вбраний у пишні шати край на замку. Та ще втішніше було жити в тому замку. Зранку до вечора лунали там веселі вигуки й пісні, шумувала хмільна радість, не стихав нестримний сміх. Старий губернатор замку Андрій Кшемуський, що проживав там уже третій десяток років, збирав величезні прибутки з княжих маєтків, отсилав своєму патронові мізерну частку їх, а решту витрачав на банкети для навколишньої шляхти, на безумні забаганки і нечувані витівки. Правда, невичерпні багатства дозволяли йому всілякі надмірності, а збирати їх і приховувати не було для кого». Подружжя не немало дітей і на схилі віку взяло собі на виховання у племінницю панну Теклю. Та приймачка – нерідна дитина, і піклування про неї не могло погамувати в старого Кшемуського егоїзму і якоїсь хворобливої жадоби бучних розваг. Дивувало те, що вельможний магнат, який славився широкою гостинністю, завжди був похмурий не лише на самоті, але й на своїх гамірливих бенкетах. Подейкували, що колись давно його спіткало якесь горе, котре примусило і його самого, і дружину його Ядвігу, з роду Дембжицьких, передчасно посивити. Казали, що час лише осів і ржею на серце пана Андрія, зробив його жорстоким, але не загоїв страшної рани, і що від несетного болю він і шукав забуття в бенкетах безумних. А втім, можливо, поговорцей і не мав підстав, але губернатор справді був завжди понурий і нестриманий як у гніві, так і в своїх диких витівках. І цей шалений настрій проявлявся в нього раптовими пароксизмами. Пані Ядвіга користувалася такими нападами шаленства свого чоловіка, ще разу підбивала його на всілякі жорстокості, немов прагнучи комусь мстити». В останні роки, внаслідок грізних турчань Росії у справи Речі Посполитої і заворушень придушеного і покріпаченого народу, навколишня шляхта почала частіше навідуватись до Лисянського губернатора, радитися з ним про свої справи і гуляти в його неприступному замку на бучних бенкетах. Гостиний господар з тих же причин ж розчиняв для гостей свою браму і майже не відпускав їх від себе, маючи на увазі на випадок раптової небезпеки укомплектувати ними і своє надвірне військо і гарнізон фортеці. Просторі покої замку ледве вміщали шляхетних гостей, що прибували сюди своєю челяддю і навіть псами. Менш значна шляхта знаходила притулок у стінах Базиліанського монастиря, а дрібна розквартировувалася в містечку.